Снігова буря у горах. Надовго зникло небо. Темніє день. Колючий сніг забиває дух. Вітер збиває з ніг. Проникає крізь усі шпарини, крізь одяг. Видуває останнє тепло. А тут ще й харчі кінчаються. Зайбеш в одну землянку, у другу кашель. Сиплі простуджені голоси. В очах сухий гарячковий блиск. Зовсім розхворілася Ольга. Груша, селоміць, вклала її на нари, вкрила кожухом. Розкрилася Ольга Марить, кличе та татуся». В чомусь гаряче переконує «горить, як свічка». Зважуюсь, нас, червоних десантників, давно запрошували у завадку. Невеличке гірське сільце. От і треба скористатися тепер цим запрошенням, на якийсь час залишити землянки» перебратись до гуралів. Дві доби відпочивали у завадці. Тепло, парне молоко, привітність гуралів повернули сили хворим. Навіть Ольга почала швидко видужувати. На цвітанку третього дня із сусіднього села Токарні прискакав партизанський гонець. «Пане капітан, шваби хмарою сунуть!» Незабаром, Повернулася послана мною група розвідників. На саморобних носилках із жердин принесли пораненого Андрія. За селом нарвалися на засаду, відстрілювались. Бачили й танки, і броніваки, і артилерію. Нас суворо застерігали. У бій з ворогом не вступати. Андрія негайно до гардого у партизанський госпіталь Яна Новака розпорядився я. Усім і жителям завадки у ліс. На жаль, небагато гуралів пішло з нами. Хоч який не хитрий домашній скарб, а кидати шкода, нажито своїм горбом за довгі роки. Ми тільки встигли увійти у лісову хащу, як десь за нами зататахкали кулемети, застрекотіли автомати. Зійшовши на сусідню височину, ми побачили стовп чорного диму, який уже розпливався небом. Згодом я послав у завадку Митю Цигана і Овсія Близнякова. Вони повернулись надвечір, закоптілі, мовчазні, похмурі, із скам'янівими обличчями. Привели із собою хлопчика років десяти, якого відшукали в погребі. Завадку фашисты свалили дотла. Расстреливали всех подряд. Старых, женок, хворих, В будинки кидали детей. Попел хатыни, лидица, барадура. Сотень знищенных хворогом в месте сил. Обпекая наши сердца. Это наш спільний біль. А у мене ще є і свій особистий завадка. Тривожне повідомлення У другій половині грудня робота нашої групи ще більше ускладнилася. Відчутнішими стали перебої у постачанні, адже нас стало майже у вісім разів більше. Абдула хитрував, ділив денну норму Крупи, жирів, м'яса на два-три на дні. Але ще гострішою була потреба в патронах, гранатах, вибухівці. Ми радировали Павлову. Обстановка надто важка. Німці проводять облави великими силами в районі Кракова. Дуже прошу швидше вислати вантаж. Від цього тепер залежить наша робота і наша доля. Слухайте нас із 20-ї до 22-ї. Голос. Стояли ми тоді під Козловкою у 35 кілометрах від Кракова. Було тяжко, неймовірно тяжко. Але наша діяльність розгорталась. Агентурна розвідка, залучення нових людей, розвідка боєм, диверсії. Наближались дні, особливо відповідальні в нашій роботі. Той ранок нам усміхнувся сонцем, а ще й приємним сюрпризом. Із загону гардого прикотив возом Ян Новак. Підійшов до мене. Капітану Михайлову від пана поручника мішок борошна, півмішка картоплі.